مران مختار کو مولانا مبتی توسی فحمت صرف دا دورہ تفسیر قرآن دا ایک سب پندرہ نمبر کیسر صرف محلہ بلائی خیر ورغوث کی پا بائیس نو دوزارات کی شعر حدید ملایدو پتہ ساتھ ای اشاہ دیتوید سنت کیسر این سیڈیز مارکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان بلا زیان نیز چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیر ذکر شوان دلتا پاغه عدل یا عقل ذکر کئ دارنګی سوره سوات کیوې مفاتح تلهم الابواب مخکې نو وکولاو کښې دیتا هغه دروازه د جنت دروازه د جنت هغه ورته کولاوین ندلتا وای دلتا وای وفتحت ابوابها اخیر د صورت کې به وایي دلته د ک مضمون بیا را مات کړي داننګ الته وي اجالل ال له تا اله واحد الته په دې مسله د توحید باندې تراس کو نو دلته چې کوم داغي شیخ دې او داغي نظریه وا اغناکل کوي چې ما نعبودهم الا ليقربونا الى الله زلفا لا دع والد صورت نفي د الشرك في العبادات سرد ارد اقسام د شرکنا اقسام د شرک اگرت کیں او نفی د شرک فی العبادت خصوصا د صورت داوا دا, دا, کی دا, دا دی سورت لکا ذکر کیہ ایت نمبر دو کتاب سوګورې فعبد الله مخلص الله الدين مخلص الله الدين بیا ذکر کوي ياولسم کې مثلا نګورې تاسو ياولسم قل اني امرت ان اعبد الله مخلص الله الدين او آیا چی بیشکزا حکم کلشد ما ترا چی بندگی حکم دا اللہ تعالی دا سیال که چی خالص کنکم دا غد پا رب لنا. نو دا دعوت دی صورتا خلاصان دا صورت صورت کی پینزا بابو ندی اول باب تر شلم پورے او پاگئی کی ترغیب علی القران او دعوت توحیدا را دے پشیرک باندي 3 او 4 کې داننګي دوتہ قابله 5 او 6 کې دا نو او 19 کې او دودل عاقلیه 5 او 6 کې او دوتہ خویفا آیات نمبر 7 او داننګي 15 کې او ترغیب الالهجرته سره جواباتو او د اعتراضنا چې اعتراضونه بیا دغه جوابات دویم باب اغه بیا د ایشتم نا پر آیات نمبر 37 پورې ده اېک دلیل عقليه او ذکر کوي بیا دوت قابلہ بیا دلیل وحي او ترغيب ال قران آیات نمبر 23 کې او 27 28 کې داننگے دوازله تسلی نبی علیہ الصلات والسلام دا 25 কে 36 کے 26 کے, کے تخفیف اخروی او یو مثال د مشرک او د موحد ایت لمبر 29 کے او جواب د سوال دا غی جواب دا غی د سوال چې مړ به بش شخلاص به دا غی جواب اغه د ایت نمبر 38 نا 42 پورې دې کې دوه دلایل آ ذکر کړي او تحفیف اخروی او ترغیب اله القران سالورم بابا د 43 نا تر 61 پورې په کې زواجر دي 43 45 او 90 کې ردې فشفات القهری باندې 43 کې 44 کې تخويف او خرويجي ذکر کوي 45 کې داننګ بیا 56 کې او 60 کې تخويف د دنیاوي ذکر کوي کې او دليله عقلوي اوبو ذکر کوي 51 کې او ترغيب توحيد او عامال صالحه او بشارت دا ذکر کې سره ترغيب ال قراننه پنزم باب دایات لمبر بہا ساٹھنا تر اخیرہ پورے او پاہے کے دو دلائل عاقلیہ بہا ساٹھ او کې او اعادت دعوی بیا دارنگ دلیل وحی پین ساٹھ کے او زجر مات تخویف الاخروی تحفیف اخروی او زاجره آیات نمبر 67 نا تر 72 پوری او بشارت او اخیره کی دعوی د صورت او داو د توحید او سورت نور آسان دی تنزیل ال کتاب نازلیدلری کتاب مین الله د طرف د الله تعالی ندی ال عزیز چزور ور د حکمت والا ان انزل نہ بېشکه مونږ را لګلې داوته یيده بېشکه مونږ را تا تا دا قرآنی کریم دا کتاب بالحق د پاره د ولو د حق فصای عبادت کدا الله تعالی پداسې ال کې چې خالص کونکې دی الله تعالی ته عبادت او طاعت خپلیا بل نه خپلو علال الله دین ال خالص خبردار خاص د الله د پاره د عبادت سوترا خالص د دین عبادت خالص سوترا یا الدین توحید ال خالصو سوترا دا بدلاله بیا والذین اتخذوا رب شرک ددای باندې والذین آکه سان چې جوړکړی د ماسې واره دی الله تعالی نه اولیاء انور سفارشان وای اغه یمانه بودهم الا یقربونا الاله ذلفا منګه بندګینه کوو منګه بندګینه کوو ددی الا یقربونا د پاره چی دې منګ لارا الله تعالی تا ذلفا په کې منګا مرتبه الله تنځ دې کوي الله اکبر علما کرام ذکر کوي دار رد دې د مشرکین بل عبادت صالحین باندې لک دینه مخ کې واتخذو م ولذین اتخذو من, من دون اولیاء باندې امام مظهری ذکر کوي اغا اولیاء سوق دي مین الملائکۃ و عیسا والاسنام ا پرشتې مراد دی ا دارنګ ګیساله صلالو سلام موراد دی او عام بو탄 چې کم د نیکانو بندګانو په شکلونو باندې جوړ شو هغه مراد دی او دای بدامه چې ما نابودهم منګه بندګینه کوده دای مگر دیده دا پاره چې نزدیکی نزدیکی منګ لار دای الله تعالی تا په مرتبه کې ز منګه مرتبه الله سره نزدې کای علامه ابن کثیر دې ځای ذکر کای و انما يحملهم انهم يا انهم عمدوا الى اصنام يتخذوها على صور الملائكه المقربين في ضامم فعبدوا تلك الصور تنزيل لذلك منزله عبادته الملائكه ليشفعوا ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من امور الدنيا ا په د پرشتو په صورت باندې دا په تاسو راتونه باندې چې کوم ابوتان جوړ کړو کم چې دای زامو چې د مقررب پرشتو داسې صورتونه دي او دای به د دغه صورتونو بیا د دغه شکلونو عبادت کاو او دا به دید په راوي کولو یش فاولو من د الله تعالی په نصرهم کولو امداد کول دي چې او رزق کې او هغه چې تمام امور د دې قائم مقام دي امور د دنیا چاری کی زمون د پاره شفاعت وکي او بیا وای فامل معاد فکانو جاهدون له کافرین به ارج قیامت, قیامت, قیامت نو قیامت خو غی مننه هغه خدای انکار کو قیامت خو غی مننه نو قیامت نه امور د دنیا کې شفاعتیان ګرځول او بیا بهترین باس چکم دے نه پدی صاحبان بیا کړه دے او خر ردی کړه دغه نظریه د شفاعت سو چدا دی وای چې زمون د پاره کوي دارنګے علامه ابن جرير ذکر کئ او وئی وئی دا د دېد پارا چې دای زمنګ شفارس او کې په هاجاتو زمنګ کې یعنی دنیا کې شفارسیان ګرځول او دنیا کې بهچ دا زمنګ د پارا شفارت کې کئ دارنګ کتاب التسهیل ذکر کئ وَيَقُولُ الْكُفَّارُ مَا نَعْبُدُ هَؤُلَاءِ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا وَيَشْفَعُوا لَنَا عِندَهُ وَيَعْنِي بِذَلِكَ الْكُفَّارُ الَّذِينَ عَبَدُوا الْمَلَائِكَةَ أَوْ إِرَادَةَ كِرِ دِ الله پدې سره کُفار چې د فرشتو عبادت کو او الَّذِينَ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ يَا چې د ګوتانو عبادت کو او الَّذِينَ عَبَدُوا فَإِنَّ جَمِيعَهُمْ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةُ زکه ویاسنا هغه د بوتانو عبادت کوونکې مراد د یاده پرښت یاد او د هغه چې انبیا وتو او زیر او عیسا عليه الصلاۃ والسلام ته زکه دې ټولو دغه مقوله ویبا چې ما نا بودهم الا ليقربونا الاله دې ټولو خلقهم دغه نظریه لکه څنګه چې الله مبين کثیر ذکر کوي اغه وایي واهذه الشبهه هي الاتی اعتمدها المشركون في قديم الدهر و حديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين بردها و نهيانها و الدعوه الى افراد العباده لله وحده لا شريك له چه دا زمانگا شفا رسیان دی و پنن زمانه که ام او پخوا زمانه که د طول مشرکینو دک که یو نظریه دا, دا فی قدیم دهر و حدیثی او ای, ای کرام دا دی دا رد پار راغلو چه دا شفاعت پدی امور د دنیا که دا انبیاء اولیاء دا نشکوله دا پرشتین نشکوله دا شفا رسی دا انبیاء قبرونو که پراتو دی دا د ندی خبر انبیاء دا دی دا رد پار اخترعه اخترعه المشركون من عند انفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضى به بل أبغضه ونهى عنه الله اکبر دا مشرکین و د خپل زانه جوړه کړل دا نه لا پدې اذن کړل دا نه لا پدې باندې خوشاله دي بلکې الله دا بد غني بغض کوي د دې نظریه سره او بیا بهترین رد علامه ابن کثیر او دا وایي چې دا دو مشرکین د په او د سنونو نظریه ده دارنګ دغه خبره چې دا نظریه د نو او د زړو ټول مشرکین دا علامه برکوه رحم او الله زیارت القبور شرعیه او شرکیه په اړه ذکر کړي دارنګ دغه خبره چې دا خبر د پخوانو او د اوسنو نظریه ده په کشف سطور کې علامه ابن قیم رحم الله رحمتن او شاتن ذکر کړي دارنګ دا نظریه چې دا د پخوانو او دوسانو اوسنو ټول دغه یو نظریه او د مشرکانو چای به دی زمنګ د فار شفاعت کئ او مونږه نزدیکی دا ذکر کئ په فتاوا اللجنه کې ابن باز رحم الله او داغ نور ملګری ائ دا ذکر کئ په اتفاق سره چدا دا مشرکین د ناظریه و دا رنګ د ناظریه دا علامه حنفی معصومی ا په دا کې ذکر کئ چدا د مشرکان نظریه و او د وسنوم دغه سیدا په مشادت معصومیه کې دا ټول علما دا ذکر کئ چې دا د پخوانو او دوسانو ټول یو نظریا و الله ان الله بيشک الله تعالی په سلبو کې په ما بیند ده کې پاس کې چې دی پای کې د اختلاف کوي فيما هم فيه پاس کې چې دی پای کې يختلفون اختلاف کې ان الله بيشک الله تعالی لا يهدي من هو كاذبونه هدايت نه کې آ شاتا چوي هغه دروغ جنا یعنی هميشه دروغ وایي <کفارو> کفر همیشه وی کفر کون کې لو اراد الله زجر دویم لو اراد الله کچره اراده وکي الله تعالی یې تخذ ولدان کچره اراده کړې الله تعالی اي یتخذ ولا دا چی اونې ویو نائب نو خامخا چون کړې ویو بیا د اسنه پیدا کړې دی الله تعالی خا مھا چونکړې به او مم ماده اسنا يخلوک ما یشا مم ماده اسنا چې پیدا کړې من آ سوچ په خدا الله تعالی سبحانه پاک دی الله تعالی دینا دا الله تعالی اغه واحد او غالب بادشاہ دی قهار غالب خلق السماوات د دلیل عقلی افاقیل امر یک دې باب کې خلق السماوات پیدا کړې آسمان نو ځکه لارابل حق دې پاره د اظهار د حق را غنڈوی شپې لارا پر راز باندې اورا غوندوی راز لارا پښې باندې او تا وکړي نور اوس فوقمې ټول پر ټولا روان دي اغانی دې مقرري تا خبردار دغه صفاتون والا اغه الله زور او غفار بادشاہ دې بخون کې خلق کما دویم دلیل عقلي انفسي په دې باب کې پیدا کړی تا لارا من نفس واحده د یو نفس نا بیا یې ګرځا ولیدا د جنسه د نفس نا زوجه بيبي دې او پیدا کړی را من الانعام انزلا اے خلقا غیب نے در کڑی دی تاسل را من الانعام دسارونا ثمانیت ازواج اتا اقسام اتا اقسام ا سوره انام کې اغه جوړه ذکر شوی بیا یا خلقوکم پیدا کیتا سلرا فی بطون ما تکم یا سوره تنه در کیتا سلرا او اغه ګیدو د میندو ستاسو کې خلقن پیدایسرا من بعد خلقن پس دبل پیدایشنا فی ظلمات ثلاثات یرو دریو کې دریو تیارو کې یو تیار د ګیدې یو تیار دراحیم یو تیار دراحیم کې دا غودی دا تا تاسو ته الله دې چې رستہ سورې خاص د دې لپاره اختیارات لا اله الا هو نشته حاجت روا مشکل کو شای الله مگر د کوي الله دې فادنا تسرفون پس کم طرف تا اڑول شی تاسو ان تغرو تغف اوخروي کچري تاسو انکار کوي نو بس به شکا الله تعالی بے فروا د تاسو نه ولا يرضا او نخوخوي د بندگانو د خپل لپاره الکفر کفر لرا او کچري تاسو شکر او باسي دې الله نو خواخوی غورا کوي دې شکر لا راستا سود پاره والا تاذرو واذرتو وزرا اخرى او چت باندې کې یو نفس او چتا اون کې وزرا اخرى بوج د بل نفس بیا خاص تاسو رب تبا واپس تاسو وي پس خبر بدر کې تاسو لرا پاسه باندې چې تاسو عمل کو دا الله تعالی خبردار دې عالم دی پرازونو دې سنو باندې و اذا مسل انسان نظر در ربو زجر درم و ايذ امسى الانسان هر کلاچورس انسان تاسه تکلیفونو دے بلخپل رب لرا پدا سیان کی چراغر زدن کی وی دی اللہ تعالی تا بیا هر کلاچور کو منگا دلرا یو نعمت ورک ابیا هر کلاچور کی دا اللہ تعالی یو نعمت د خپل طرف نا نسی ما ইর کی دے اګه مصیبت کان ید غو چې بل به طرف دا غی باندیل بل به اللہ تعالی په طرف دا غی باندي مینن قبل او اوگر الله تعالى ده پارا شریکان ليو زلان سوي دي ده پارا چې خطا کی خلکو لاله د لاره ده الله تعالی نه قل اايا تمت تفدا سلاک بو کفر خپل سره لګه زمانہ به شک ته د دوزخ یانو نا امن ام هو وقانتن انا الیل ساجدا الله تقابل اول اول, اول تقابل اممن هو قانتون اممن هو آیا آغاسو کو هو قانتون هو قانتون چې ده آتا بيدارې كونکه پیسې د شپوږه ساجدان سجدا كونکه وقایما او لاله یا هزارو الاخرته سی کې چې ریګ دا خیرت نا و یا رجو او اغه امید لري رحمت را رب در مې نو دا کس کمن هو الیسا کذالک دیدا چا په شانته د چغه درس نی یو سړی ده اجه شپې پیسو پی کې کله سجدا کړي کله قیام کړي او د اخیریت نه او در په امیدم کوي د رحمت او در په فل داغي امیدم لري دیدا چا په شانته چا بلکل غافل پرته نا چر هم نا ندی برابر قول حال یست ویلذینا تقابل علمي پس د تقابل اعمالنا قلوا یا هل يستوي الذين يعبربر دي ان کسانو چي پويږي علم لري والذينوا کسان لا علمنا چاي علم نلري پويږي بيشكه خبر دادا نسيت اخلي خوندان دا, دا قل خوندان دا قل اغي نسيت اخلي معنا دا دواړه برابر نه او دا رد په جمهوريت باندې چې جمهوريت او اغي دواړه برابر ګرځي چرتہ برابر دی عبد الله بن شخير رضی الله تعالی عنہ ا ذکر کئ عبادت د الله در زده پاره یهذر الاخره اویر جو رحمت رب داکو لغڑی ک سړی د شپه عبادت وکي او چ سهار را پاس یغه وای لأن أبي تنائم و أصبح نائمًا وأصبح نادما أحب إليّ من أن أبي قائما و أصبح موجبا وإذ ما تدا خبره چزا دشپی و دیمه او سهر را پاسم خو پاریخ پیمانم شو ګوره خوب نوکو او د الله عبادت نو نوکو اداره تخخد د دینه چې سهر چشپته رقم توله قیام کې خوشهار را پاسم او عجب پسندی را غلي چې ګورځو ډېر خسړم نو یده ماتره دي نه ډېر غره چې زوم د اودخم خوشار خ پیمانم ای عبادت پدې نظریه کول غاړي چې د رحمت در رب امید وي او د اخرت نه یاره وي قوله یا عبادی الذین اوایا اوایا او, او, او پیغمبره یا عباد الّذین تشو زمہ بندگان او آکسانو چی ایمان مراولده او یریګی د خپل ربنا یا عباد الّذین او بندگان سمہ آکسانو چی ایمان مراولده او یریګی د خپل ربنا لِلّذین د فضا کسانو سنو چی نیکی کړی اپ ژوند د دنیا کې حساناتن خیرتا بدله دا و ارزول الله واسع ترغیب الی الاجرات کدل ترتا دنه یکي موقع نه ملاويږي د توحيد بیان نو اجراتو کا وارز الله اسماک الله تعالی واسه تن فراخدا بهشکه خبر درا پورا پورا برکله شي صبر کاونکو لره اجره دای بغیر د دا حسابا قل اوایا انی امرتو الله یا وای اجرته صده 파را کوي نو دی د 파را چه اجرته دی د 파را کومه چه مساله توحید اغه بیان کم او خالص توحید اغه بنده قائم شم قولوا یا بیشک از چې ما حکم کله شوه د ما ته د بندگی حکم د الله تعالی په داسال کې خالص کون کوم دی الله تعالی غاړه و امرته او حکم کله شوه د ما ته الاناکونا دا چې شما ز اول المسلمین دا والله غاړه کې خودونکو نا قولوا یا انی خافو بیشک از یاری کومه نا سويته چرنا فرمانیو حکم دره بخپله نو یاری جماعه دا صاحب دره زلوې دا صاحب د هغه رزنات دی یعنی د د هغه غرض د لوی عذاب نه رېګما قل اوایا الله ح ابدو خذ الله تعالی بندگی کوم زمو په داسې حال کې چې خالص کوم دې الله تعالی ته غاړه خپل دین خپل فعبدو مشه ته ما لري توبه کو فعبدو بس بندگی وکي تاسو تا سو تا دا سوچ خو خوځي تاسو ما سيوال دی الله تعالی نه اوایا چې به شک تاوانيان آ که سان دي چې تاوان کې واچ خپل ځانونه او خپل کورواله دا یومل قیامت چې ځایر بشي پرز د قیامت او خبردار دغا داد تاوان سرگند لهم دا داید پارا من فوقیم دا برا دا دینا زلال سوری باوی من النار دورنا سوری و تعالی سبیل تحکم ویلده و تحتهم اولان دینا زلال سوری باوی دورنا لاو منجان نامهې هادو و من فوق او دغه مضوم سر ان قوت کې آیات لمبر پچمن کې س عرا آیات لمبر ای ک تیر ش ظکه دا جاان نامه یو خا فله یارهوي الله تعال به پهې سره بندگان خپلو یا بعدې او بندگانو زما فته قون ځان به او یېی زمانه په باه د شیر کېواجد والله ذکر د خال د ممنانو سفا دغی والله زیین کسان چې ځانې اې جتنا بوطوا هوتا چې اجتناب وکذان بچکو د توغوت نه ای عبادتو کې دای داغه دا یعنی دغه دا د عبادت نه ځان بچکو او توغوت هر هغه شی چې ما سوا د دا الله نه د عبادت شي او پخپل توغوت کپرازو او کنو راځینو عبادت توغوت ته و انا اب الله او راگزی الله تعالی تالا او مل مشان د خوشخبری او جنت پس زیر ورکم بندگان زمات اکه سنت استنګون القول چی غاگ دی قران کریم تا غاگ دی القول قران کریم تا پس ثابیداری کوي احسانهو دما موراتو د قران کریم یا احسانهو د خيستاده دی یعنی ټول قران ز ک ټول قران خيستاده اولایک اللذینا دا کسان دی اداهوم الله شی هدایت کله د ایت الله مفسرین کرام ذکر کوي اغه وی دینه مراد ابو بکر او صحابه کرام دا عملګری دا غدی او ار هغه څوک چې دا غي په طریقه باندې تر قیامت تر رزق روانو نو د کتنه مراد دی الله اکبر و اولائک او دا کسان هم ال... هم اولل الباب د د خاندان دا قلو افمن حقا تقابل اسانی په دې باب کې افمن حق علیه آیا فص يرجع شود چې سابده شوی دا په د عذاب اف انت تنقذ آیات بچبکی هغه چاله را بچکوي هغه چې ده کې یعنی بچکول شي نشي بچکولې لکن لی اللذین اتقوا گره تقابل اول افا من حق علیه کلمت العذاب ای هرچی آسوک ده چه غبانده ثابت شویده وینا ده عذاب کمن هو لیسه کذالی که دا سیده چه غبانده عذابو ندراغلی نو معنی سو چه شرک کئی نو آغا بانده کلمت عذابو ثابت شویده چه شرک نکئی او خالص اللہ تا چه نو دو بانده با عذاب نرازی نو دا دوالتا برابر کرزی چرین برابر ندی لیکن الذين تقوا خلا انتقال له او هغه تفصیل دا ادمي د تفصیل دا ادمي برابر والی چې برابر نه داغه تفصیل لکن لکن اگسان تغوچ ویلې دل د خپل رب نالهم زید فاره غرفن بالا خانه بېمن فوقیا غرفن بارا داغینا غرفن نورې بالا خانه بېمبنیاتون جوړې کلې شوي تاجری من تحتل انارو بېګی بالا دې دوونو داغینا نهرونه وعد الله یا بېګی بالا دې داغینا نهرونه وعد الله وحدہ الله تعالی دا لا یخلیف الله المیاد او خلاف نه کوي الله تعالی د خپل وعده ماناسو دیلا و بالا خانیوی او آنور چی کم ده غیب جهنم تزی چاوانی چی کلمه دا عذاب ثابت شوا علم تر ان اللہ انزل من السماء علم تر ان اللہ انزل من السما دا دوین بابا او دابا دا چند اسلم برایات پوری او اگه خلاصا ما مخت ہوئی دواتا داننګي دليل وحي او ترغيب ال قران اول دليل عقلي او مثال د موحد او د مشرک اده کې ذکر کړي او جواب دا غي د سوال او ځاګر سره د بشارت نن اول دليل آیتان غور ندیکده چی بیشک اللہ تالارا و روید برنا باران پس داخل وی آغی لرا یا نبی آچینو تا پز مککی سم یو خرجو بیارا و باسی پس سبب داغی سرا فصل لرا چی مختلف رنگون بیا وی رنگون داغی بیاشی آغا او چا فاویس ویدونی پس وینی با تاغی لرا تک زیادا بی آگر زوی آغی لرا زر زر بیشک خام خواب دی که نسیت دی دا پارا دا خامندان و دا آقل افا شرح الله اول تقابل او پا دی باب که <تصفح> افا من شرح اللہ ایا پس هرچی آسوک دی چکل آو کل د اللہ تعالی سیند دا غد پار دا اسلام پس دیوی په غرنا باندې د طرفا د خپل پروردی گارنا نو کمن توبا اللہ علا قلبی ہی دی پشان دا آغا سڑی دی چل دا آغا پس لباند محر نا نا چری برابر ندی دا آخو بیال خبر چی جمهوریت والی برابر <تصفح> پس حالاته ده پرداکسانو چې صحښوی دي زړونو نه د یاداشته داش تعالی نه فویلن حالاته لېل قاسيتي ده پرداکسانو چې صحښوی دي قلوب مزونو نه من ذکر الله د یاداشته الله تعالی نه یاد قبل له د دا ذکر د الله تعالی نه اولائکا دا پليتان وی بابا دی پا گمراهي سرګندکه الله نزل احسن الحديث دليله وحي الله تعالی نازل کړل احسن الحديث هغه بهترین کلام خوښتا خبره کتاب ان چې کتاب دې متشابه دې یو بل سره په مضمونو کې ما ثانیہ مکرر دې بار بار لستې شي تاک شاعر رومن حجلود الذین را پیگی داغینا سرمن داګه سانو چریک د خپل پروردگارنه بیان نرمیږه سرمن داغه یو زلون داغی الا ذکر الله عمل تا په ذکر دا الله باندې الا ذکر الله ای الا العمل به ذکر الله عمل په ذکر د الله تعالی ذالکہ داللہ دا ہدایت داللہ تعالیٰ د ہدایت کئی پا دیسرا چاہتے چکو آغا شیوار چاہا سوک دے چکو اللہ تعالیٰ غلرا پس نبائی داغد پارا سوک لار خود ان کے اس سوک لار خود ان کے پارا نہیں تق شاہر من حجلود اللہ مفسرین کرام دیز آئی باندے سے کرکی کرام لگا لاما خازنده او قول ذکر کئ دارنگه الاما ابن کثیر دا او قول ذکر کئ ویدہ یو صفته دا اولیاء الله او الله دا غی پدې تعریف دی چې دا غی هغه سرمن رفیق اوسترګه جاڑی او زړونه مطمئن شي ذکر دا الله تا او دا صفت اول نده بیان کرده چې دا اغیر آقلونا لاړ شي او اغیر بانه چه کم دنه بیوشی راجی وی دا بیدتیانو کرا جی دا دا بیدتیانو کار ده لکا اغیر وی چه دا امام قطادر رحمه اللہ قول ده اغیر ها زانا تو اولیاء اللہ دا دا اولیاء اللہ دا دا ناتاو صفت دا اولیاء دا اللہ تعالی ناتاهم الله تعالی عز و صفات کړه د دی دا غي الله تعالی پدېبان نه بے انتق شاعرہ پدې چا رفیقې سرمنې دا غي او طب کې عینم ځاړې سترګې دا غي و تطمئنوا قلوبم الا ذکر الله مطمئن کې غزلونه دا غي یاداشت دا الله تعالی تا ولم ينعتهم یا ولم ينعتهم بذهاب عقولهم في اهل البدعه وهذا من الشيطان دا چې तारीफ نه کړي چې د عقلن لا شی و یې را وجد پیرا غلو عقل کارن کو او په دای دې به و شی را شوي دا په بدتیا نو کراځي او ایداره شیطان دی طرفه دی شیخ د شافر ذکر کوي په حواله د طریقای محمدی سره چې د علامه برکویرې مولا کتاب ده هغه وی اذا وذع شیطان و اسباهو فی دبر الذاکر کلا چې شیطان د انسانو دا کم باندې وجد راځي دا پیران د دپدې شاته حصہ کې ګوت شیطان ورکی نو دا باندې دا وجد راځي یو را وجد کراغله ده دا ال پیرازي چوي دا سره کارو کې شیطان نو دا دای باندې زکر راځي دا, دا کان یو را وجد کراغله او غراب غربه مونږ کراچي کروانو ما ستان نا وخت یو لس بجیوي یو جمعه ته درېلیانو او پاره کې دا درس غوبل شروع دی ما چې سچلم دروز او دروز هوا هوا ځوردار نشم مالګرته مې ما تاسو لګون تا کې گئی چې وردار نشم نو څا ته د لولګېدل دروز ځ دروز دا اصل کې شیطان ولا شاغوت ور او چې کله ولا شاغوت ور نو دابا نبی ادا سزونه شروع شي ذالک هو دالله يهدي بمي شومنه عباد او من يذلل الله فما لهم من حاجه افم ايتتقي و هم تقا <تصفح> بوله افم ايتتقيا ایا هر چا سوګد یتقی بوجهه سو العذاب چې ز یتقی بچکا وی بزانه به وجهه پخبل مخصره سو العذاب دا بد عذاب نه پرز د قیامت باندې اغه سره کمن یتخول الجنه سبب القران غرایب القران ذکر کئ اغه پشان دا اغه سړی دی چې هغه جنت تا په سبب د قران باندې داخل شي معنی یو سړی دی چې هغه خپل عذاب نه بچ ځان بچ کینو مخ باندې به با عذاب راضی پر از د قیامت باندې یو داس سړی دی یو اغه سړی دی چې هغه به جنت الله په سبب د قران داخل کی نو دا دروازه برابر دی چې دنیا کې قران راغستره یو قران پر خود ده دی یو به پر ترک قران باندې جهنم ته زیبل په اغز دو قران باندې جنت تزی داد برابر دی ندی برابر چتا برابر دی وکیل اوه وه له شلی زالمین ان زالم تاسو بعد الله دا هغه سو کوندوم تک سیونه چوی چو چې تاسو به کسب کول کذاب اللذین تسلی نسبت د دروغ کړوا که سانو چې مخکې د دینه پس راغلو هغه ته عذاب پس راغلو ایتعذاب د طرف نه لا یشورون چای پنه پویدل پس اوسه کاو تخویف اوخروی پس اوسه کاو هغه ته الله تعالی شرمندگی فجوان د دنیا که خامہ عذاب د اخرت هغه ډیر لوی دی لو کاش کدی پویده ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ترغيب إلى ولا قد ضربنا تا کی سر بیان کر دی منگا خلق <تصفيق> دا پارہ پر قران <تصفيق> کریم کے دا ہر قسم مواز و نصیت نا مثالن واز و نصیت خامہ دا سیال کے چھ قران دے لستل والے دے عربی عربی جبکی غیر زی و جن دے کوگوالی غیر زی و جن دے خوند کوگوالی لا اللہ میت تکنا <تصفيق> شاہد چھ دئی زان د اللہ تعالی نا ضرب الله مثال د موحد او د مشرک بیانې الله تعالی د مثال په تور باندې یو سړی بیان دی یو سړی فيه شرکا او چې پاږی کې شریکان متشاکسونہ جګړ ماران و راجولان او یو سړی بل سلامان چې خالص ویلې راجولې د پاره د یو سړي الیست ویانه آیا برابر دي دا دواله سړي مسل په مثال کې نا نا نا چرینا یو سړی دی چې هغه غلام دی او داغه اقاګان ډیر دې په شریکه باندې دي او اغام چې کم دې ټول جګړ ماران دي او جګړ کې یو ټول راس جنگ په جګړو باندې سر دي نو د د سبا د رازیوب او ته چې مال راشه بلبوي چې مال راشه بلبوي چې راشه او یو ساړې دې هغه د خالص دې یو سړی او غلام نه دې دې یو غلام دې او اغام لرجولین کې تن تنوین د فار د صالحیت چې نیک سالای دی بالکل او مهربانه دی دا غلام دی نو دا د واړه برابر دی د د ژوندګي سور ارام سره به تیریږي دا بل چې غ مالکانی غم وغام جګړมารان نو کلب یو غوړی کلبل کلب یو کلبل دا د واړه برابر دی الله وای چره دی برابر د کسي مثال دی د موحد او د مشرک چې د یو غلام شوی د یو الله او غلالم مهربان نوबास کوم ازیدار ژوند به د آرام او سکون سره تیريږي او کدی ځان د پاره کسمه کسم طریقو سره غره کول کړي کلا یو ځای کې کلا بل ځای کې نو باس ګمرا وینو او جوان به پریشانې کلا یو طرف ته او کلا بل طرف ته ایس اوم د الله د دین کار و اونکړ شي او لال بشو تباہ او برباد بشي او نو بده سکاروسی کلا و با بادو بابا لذی کلا وا چې کم ننندو زمانو با بل لذی کلا یولا کلا بل الله او جوان بل تبا او برباد شي الحمدلله چې دا ندی برابر نو صفاتونه د خدای توبه او دولیت خاصه یو د الله د پاره دی بلکې اکثر دین دی علمون نه پویږي په قران باندې جواب د سوال ددی. دی وی مળ بشی دا پیغمبر خلاص بشوته الله و اینناکم میتون بشک تو مری دن کہ وای نو دی میتون د یمری دن کی دی بیا خاص بیا بشک تاسو پرز د قیامت باندې د خپل رب په دربار کې تخت تقسیمونه باس بکوی با تخت تقسیمونه باس بکوی تل تکه الله اکبر ویلا وی بس مل بش یود میتون قاعده کلیه دا اکثری دا میتون اغت چا توای چی سلوح د مرگ پکې وی صالحیت د مرگ پکې او مائی تن چی چی مائی تن مرک با او میتن چې مشدد نشي چې بل فیل بڼوی نو میتن بهشاکه تمړي دون کې مرگ ودار باندې راځي او علامه ابن کثیر ذکر کې ویدہ آیات او ددی مثال آیاتونو باندې ابو بکر نی صدیق حجت نیولاو چې په امر افاق سره کوم وعده الله کړوې اغا وادی پورا شوی او پیغمبر فاک وفاد شو. من کان من کم یا بود محمدا فا ان محمدا قد ماتو. او بیا دا آیاتونا و دا سور آل ا آغا آیاتونا ولو ما محمدون الا رسول. الله اکبر او دا دلیل پا دی بانده چه واده شوی و دا پاک فاک سره اغاوز د صحابه و پیجما سره ثابت شوی دا او اغا اس پیغمبر پاک تا د قیامت نمخ کې دا سه حیات نشته د لک چې دنیا کې وو او پیغمبر پاک په حیات جسدی و انصوري سره اوس ژوند نه ده حیات جسدی انصوري د پیغمبر پاک نشته او د ساده صحابه کرامو نه د شهیدانو دا حیات شتري د ساده صحابه کرامو اجماعی مسله ده او د مخالفت چې کړه دي نو متذله او کړه دي في ذلك الا جماعه من المعتزله شيخ زاده وی دادو کم دا مونتزلو نظریه چکم نا اغه د خلاف تا او د صحابه کرامو دک نظریه ده الله اکبر او دیندا را بشی سوره زمر کې آیات نمبر 42 کښې ورستور روان دي خپلہ چې الله رب العزت ذکر کړي چې کاله زرو ہونا واهلم پا اغه وقت د مرګ کې نو بیا تر قیامتا پوره اگر روح بیا بدن تن راضي او چر قیامتا پوره روح بیا بدن تن راضي دام د دا قران اټل فیصله ده او د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده بلې کېدای چې اختلاف نشته ده سواده اهل الحلواء والخانقنا ها چې کم خلق وې چې روح راضي بازي ځای نه نو هغه هم غره لا کلام ابن قیم و غیره عبارت دا حضرات پیش کړي نو هغه وای چې دا داسې آني فانی وي چې هغه د نن راشي او سوال او جواب شي په بیا روزي او بیا جسد او دغه ته مستقل مستقله سره ویلې نشي ځان لڅ سو کوي الاینه دا قول یاس چې کمنو کمزورې ده یا کوي ده خو چې کم په یادې د پکا بر کې کایلینو صرف د سوال او جواب په وخت کې بیا نور اغیوم اغی وی دا داس یو ضعیف حیاتي چره ته حیات د سره ویلیم هم نشي او اکثر علما چې کم به تر قول دي نو هغه خدا ده چې روح اډو راظیم نه جسد جسد تابعا او د سوال او د جواب اغه کیفیت اغه لا ته معلوم نه مفوض الاله ده مفوض الاله ده خبار کې كيفدې باندې ټول متفق دي چې دا سي حيات چې جسد کې د حرکت پیدا شو جسد دي باسي کینی او دغه څه د ژوند دی وی دا حيات د قیامت نمق په قبر کې د اچا د پارام نشته الله اکبر او چې څوک دا قول کوي دا قول دا غي دا الله رب العزت د کتاب او د پیغمبر د احادیث او خلاف دی او دین دا ثابت شو شیخ د شافورو هغه ذکر کوي په اواله د الهام الباری باندې اطلاع د مرگ په پیغمبر پاک باندې د سوی ادب نه نه او د ادم نه خلاف نه نه لګه دا ذکر کئ مفتی کفایت الله رحم الله د پیغمبر چې کم حیات دے نو داسه حیات دے چې ملوته ویله شي او ملوته ویله شي دارنګ د دا پیغمبر چې کم حیات ته نو غته مل ویله شي دغه خبره علامه ابن ال هادی رحم الله اسار المننکی کې ذکر کړي ده دارنگی اشرف علی تانوی رحمه اللہ حیات شهدہ بانده کوي باس کئی نو داغا خبر ذکر کئی چه شہیدان و تمڑا ویل شه دارنگی امام دا احل سنت والجماعت آغا ابو منصور ماتوری دی رحمه اللہ آغا چه کلا باس کئی پا داغا بانده سوره مریم کئی چه و سلامون علیه یوم اولده اموت و یوم اوبا سحیه یوم یوبا سحیه پہ حیات دو یاحیا علیہ السلام نو ووی ودا خبره احادیث کراغله دا چې یاحیا علیہ السلام د شید کلو خو بیا وته الله مړ ویلی دین مړ وته ویلې شي د یاحیا علیہ السلام بارک hội ال وی مړ وته ویلې شي اکبر او بل دا چې حیات دنیاوی اغاد حیات برزخینه غواړه دینا لکه څنګه چې حيات دنیاوی غوړه ده د آغه حيات نه چې د مور په گیډه کې اغه غوړه دومره نو دنیا داته ارفا ده او بیا د دنیا د حيات نه اغه چې کم نه د برزه حيات ارفا او اعلی ده لہذا څوک چې حيات دنیاوی د پاراند امبیا کرام حيات پریک دی او ادنا حيات چې کم نه راخلی ادنا حيات راخلی اود پیغمبر د پار ادنا حيات ثابتای او حياتي برزخی او دنیاوی د یو بنه بالکل غیر غیر دي فامن ازلامو زجر په مکذبین باندې پس څوک د ډیر غړان دا اچان چې د دروغ جوڑ کلا پ اللہ تعالی باندې وا کذب بالصدق او نصف د درو کو بالصدقی قران تھا بالصدقی تو توحید تھا بالصدقی سنت تھا اذ جار کلا چراغ دیتا الیس فی جہنم عینشتے پ جہنم کے ما سو الیل کافر انت کانا د فراد کافرانو والذی بشارت والذی اسل جا بالصدقی شراط ل الکلا پرشتہ اوسا و صدق به او تصدیق او تصدیق او کا به پاغه سرا اولائک دا بزرگانو متقو نادي پرهیزګارا جاء بالصدق ګڼ تو جاءت مفسرین کوي ولذی جاء بالصدق مراد تنا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وسدق به او تصدیق او کا مراد تنا ابوبکر ده یعنی تصدیق او کا ابوبکر به پاغه رشتیاو باندې نو دا پرهیزګارا دي یا جاء بالصدق مراد جبرئیل ده او صدق به نا مراد نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جا اب صدق نا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے او و صدق به نا مراد ټول امتو ټول امت ته مراد دی اللهم یشاو نا دایدا پارا با سوي چغاله دین در بپنیز دربد دای صحا دادا اغاب بدلاند نه کوار موحدینو دایدا پارا چلر کی الله تعالی د دا دینا بد هغه څه چې دی چه عمل کړی دی بدیده آسه چې دی عمل کړی دی او بدلا ورکړي دی لاره د اجرونو د دی په هيسته د آسه باندې چې دی عمل کړی دی الایس الله بکافین عبدا استفهام تقریری او تصلی نبی عليه الصلاۃ والسلام لا آیا ان د الله تعالی کافیدو فاراد خپل بندا ولنا کافید ولا وایخاويفو نک او دایار بیت دا تعالی را بالذینا پا معبودان باندې چې ما سیوا د الله تعالی دا به یرول او گوره دا مزمون سوره حود گیم تیر شیو دا زمانی دا جاهلیت یو ظلم داو دا ظلمونونا غی غیبه داوه چه گوره گوره تکارا بدل درکی تکارا بدل درکی خواه زمان دا خدایان بدل تکارا درکی حود علیه سلام تیم بلیو دغسه او نبی علیه سلام تیم دا کسی باوی تکارا بدل درکی حسم دا سوی و گوره که نو تکارا بولا ورکی نو وَمَنِ يُزَلِلِ اللَّهِ هَرْجَهَا سُوک دے چه گمراک اللہ تعالیٰ پس نبیدددفارہ سوک لار خود انکے او هرچہ سوک دے چه هدایتوک اللہ تعالیٰ غطا پس نبیددفارہ سوک گمراک انکے علیس فی جہ علیس اللہ بیعزیزین آیا ندی اللہ تعالیٰ زورور خواند بدلی وَلَا انسال داندرین 42 پورے او دেকে دواد لایل داغه تخویف او خره ترغیب ال قران صلی الله تعالی و لا ان سالتهم دلیل اول پدې باب کې کچاره ته تاسو کې دینا چې چا پیدا کړی دی آسمانونو نا او زمکا خام حوای بدې چې الله تعالی او آیا افر ایتم ما غور ایا فکر نه کوي تاسو با سبا سبا نه چې بلې تاسو ما سیواد الله تعالی نه کچر اراداو کې په ما باندې الله تعالی د تکلیفو حاله نانو ایا د خدمابودانا کا شفاتول ریکون کې دی زره د تکلیف دا او ارادنی ی اراداو کې الله تعالی په ما باندې تمه ربانی نو حل ممسه حله نانو ایا دای ممسه کا تو بندون کې دی در رحمت د باری تعالی دای بندول کینو آیا د زما تکلیف لري کولې شي کالا ما باندې مهرباني کینو دې د مهرباني د الله بندولې شي نه چرې نه نو چینه شي کولې نو حسبي الله وایا چې کافید مالا لا تعالی په د باندې باروسه دي او کې باروسه کاون او ګور دلته صیغې د مؤنث راړي نو یا خدا آیات خاص ته په مشرکین باندې چې ای عبادت د او دغه مؤنثاتو کو یا زوف ته اشاره ده انتیاي زوف ته مړه دا مابودان انتیاي کمزوري دي یا نن دور کې چې لا قبرونو باندې کم سيزونه کیږي چالوونه وغيرها په غي باندې اچوي نو ما مال د خزو ور سره کوي نو ځکه وته زمائر د خزو الله راځي کوي قلوا یا تخويف اخراوي او اعلان مقاطع قل و یا یا قوم یکوما سما عمل کی تسو فلا طریق باندی بے شک از عمل کون گیمدا بیان پس زرداش بوب شی پتا سو مان پاچا باندی یتی چرا بشاتا زابوندا شو زاب چوب شرمی دلرا نازل بشی با ماند عذاب ہمیشہ انی ان انزلنا ترغیب القرانہ پس بے شک منگا رالی گلے دے الی کا پتا با نیل کتاب دا کتاب لن لن سد پار د ہل کو بالحق د پارا د حق پس هر چا سوګ د چه دایته مندون نه پا نو فالي نفسي فالي نفسي په دفاره د فائدې خپل پس هر چا سوګ د چه دایت باندې شو يا اهتدا لار اختيار کلا د قراني كريم نو فالي نفسي فائدہ ادد نفس تدد فارہ و من صلی او ار چه سوک د چ شو فین نما پس یکن خبره دادا ز ی زلو سزا د گمرائی دد علیها په نفس د دا د دا باندې دا و ما ان تاو نه تالین په دای باندې سین ما یتوفل انفسا دلیل عقلی بل په د باب کې الله یتوفل انفسه ای انفسکم الله تعالی احلی ستاسو نستاسلرا هینا موتیا په وقته د مرګ د دې بدنونو کې مر سونه ته اړتیاک ته وکي الله اکبر په وقته د مرګ د دې بدنونو کې ستا روح نه اخلي د دې د بدنونو د مرګ په وخت کې والتي لم تمت او اهل اروا هنا چنه دې ملشي لم تموت چنه دې ملشي بدن نو داغي في ما ناميا فخوب خپل کي فيم سي كلتي پس اسر الله تعالى اروا هنا قضى عليها الموت چي فیصله کړی دا عليها په بدن نو داغي باندې الموت د مرګ و يرسل الاخرى ويرسل الاخرى او را ليگي دا نور روحنا یعنی خوب والا إلا أجل مسمى ترى یو نه ته مقرره پوری إن في ذلکا بشک په دې کې خامخات دلایل دي فارد قومي تفکرونا غور غورو فکر کوي زم دلایل عقلی ګورو الله رب العزت وای چې ز ستاسو د روحونو چې کله ستاسو د بدنونو د مرګ وقتراشې نو ستاسو روحونه واخلم او چې کله تاسو او ودکیږئ ودکه گی په حالت د خوب کې نو پدا ټیم کې اوم زستا سره ہونا اخلم خو ګور علماء کرام په اتفاق سره ټول ذکر کوي چې کم روح واغستې شي په حالت د مرګ نو بالکل یاداغې تعلق ختم شي او چې کالا په حالت د خوب کې واغستې شي نو د هغه اغه تعلق هو باقی هغه پاتی وی الله اکبر بیا چې کله واخلې نو الله وای چې کوم بدنونه باندي مې دا مرګ فیصله کړې دا نو فیمسکلتی قضا علیها الموت هغه ځان سره یې چارې کوم او خوب والا چې لا نیټه د مرګ نه راغلي نو بیا چې کله راوي ښی نو راشي وتا رو بس هغه فیصله ده طول مفسرین اکرام پا دی زائبانده زکر کئی چه فیمسک اللتی قضا علیها الموت سوک راڑی عبارت لا یردوها الى لا یردوها الى لا یردوها الى بدنیا الى, الى يوم القیامة طول مفسرین داغا عبارت نگاڑی بدن تا دنیا تا تر قیامة تا پوری نرازی اس نرازی بس تا اٹلا پیسل طول مفسرینو او دا د علماء اومت د اهل سنت والجماعت او ام اتفاقی نسریدا ا بیا چې کومه ناراضی اوس چې ناراضی نو چې ناراضی نو دینه پس چې درو شته نه بدن کې نو حیات د کم ځین راغې کم ځین راغې زکه د جمهور اهل سنت والجماعت بلکې علامه الوسی شکری رحم الله الایات البینات کې اجماع را نقل کې په دې خبره چې دا اجماعی مسله ده چه روح و قام کی وی روح بدن کی وی نو بدن جوانده ده او چه روح بدن کی نده نو بدن بیا چه کم دنو آغا دنه آغا دنه ده وغیه که حیات نشته ده حیات نشته ده, ده دا چه کم دنو آغا اجماره آنا کل, کل که پا ده او دک که خبر بانده اجمار چه کم ده اللیلتو اللوم اللیال القبر که را نکل کرده ده چه دا اللہ اراده پا ده بانده جاری شو دال سنتو الجمعات په دی باندې اجمادا چې کله روح په بدن کې وینو بدن حیات وي او چې کله روح په بدن کې نوي وینو بدن بی نو کې بیا حیات نوي ها بیا مرګ راځي او د مرګم اتفاقی تعریف داده علماي کرام ذکر کوي چې کله مرګ راشي نو دا غي نفس حیاتي دنیوي او د حیاتي دنیوي مثال نه حاصلېږي دا اتفاقی مسلقه ده د ټول قران منعکر دا احادیث کثیرو صحیحو نمونکیر د اجماع د امت نمونکیر او بیا مې مونږه اعلی سنت یو ته د کمی غاړی اعلی سنته تو آلل حلوای ولخانه کې راځه طالب واغانې قرأ امی تاخذو سلورن بعد تر کا او د زواجر ذکر کړي رد فشفات قهربا نه او هغه نظریا د دی چې کم دی به ما نابودهم الا یقربونا چې مخکې پرادو کو بیا پاره باندې رات او داننګې تخویب او خره دنیاوی ذکر کوي او دلیل عاطلی او ترغیب ال او اعمال صالحه اوتا اول زجر اول زجر ام اتخذو آیا جوړ کړی دی د خلکو ما سیواد الله تعالی نه شفاعانور شفارسیان شفارسیان جوړ کړی دی الله اکبر اوسم نکنه او ما مخ کې ویلو چې شفارسیان سره شفا رسیانی دنیا کی جوڑول اخیرت خوغی مننا قل او آیا اولو کانو لا ام لکونا اگر کوی دے چه مالکان نه شای اندسارا برسشی والایا قلونا او نفوئیگی قل او آیا للہ شفا خاص دا اللہ تعالی دا پار دے شفا رس طول پا طولا شفا رس طول پا طولا رد پا شفیق قہری بادنے شفا اختیار طول پا طولا اللہ ساکھا دے او رد پا مشرکی نو بانده او رد پا شفیق قهری لہو خواست دی اللہ تعالی دا پاراباد شایده دست منو دزمه که خوابیا خواست دی اللہ تعالی تواپس تا بکلشی تاسو زجر و ایزا زکر اللہ هر کلا چیات گلشی اللہ تعالی وحده یک یوازه نو تنشی زلونا د آغی کسانو چی ما نرادی پا خیرت بانده و ایزا زکر اللہ زینا او هر کلا چیات گلشی آ کسانو من دونی آما بودانو چی ما سیوار د نری زامی استد شرونا پسنا صاف دای یستد شرونا خوشالی کون کی وی چې کله د الله توحید بیانېږي الله اکبر نو د مشرک علامه دادا چې هغه خپکیږي او چې کله هغه نور څه ذکر کیږي معبودانو کراماته باطله اچه خدای ته مرتبه تیرې سینو بیا ډیر خوشالې او دا د زمانی د جاهلیت یو ظلم او دا متاش ته بنی اسرائیل کې ویلو سوره بنی اسرائیل آیات نمبر 46 کې الله اکبر و اذا ذکرتا ربك في القران وحده ول لو علات بارم نفورا چې توحید قرآنی کله ذکر کیږي نو بس دای ډیر خفه کیږي الله اکبر د دا دا زمانی د دا جاهلیت یو ظلم او یو راسمو اوسم دغه شه ده توحید ذکر کو قرآنی توحید ده نوپیا کوم خلق رټی لا ګولې دی او هغه داوی چې الله تعالی خالق دی مالک دی رازق دی دا الله تعالی نه د کیدو یقین د مخلوق نه د نه کیدو یقین خو چې کله قرآنی توحید ذکر کین واللوا علی ادبار ابن فورا اشمع عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره زلون تنگ چې داولې دا توحید بیان کی او کداوت وای ف اعمال کې راغلی په فظالې صدقات کې راغلی دي چوګوره پلنې برگ دا وکلله پلانکې بزرگ دا وکلو دا اکلا، آ خدای مرتب ته رسئ ضا هم یستب شون بیا ډیرر خوشالئ وګوره وګوره که نه کوړی را دا دا و نه د مشرقی نو حالتتی چې داوا چې غس آظم او پلانې تهه رس دله او کشت را اوی وه او کوړی را او غوری که داوا چې پلانکی پی غامبر چې کمدنو پلانک داکه دی هو, هو او بیا ډیر خوشاليږي لګا دا خبره الله اکبر امام روحلمانی ذکر کوي وی وا قدر اینا کثیر من الناس الا نحو یذ سیفتی آنا نہ وياذ صفۃ اللاتی <سؤال> و وصف الله تعالی بها المشرکین يهوشون لذكر لذكر اموات لذكر اموات يستغسون بموات يطلبون منهم يتربون منهم من سماء هکایات کاذبات لتوا لتوافق هواهم واتقادهم فيهم ويعظمون من يحكي لهم ھذالک وَيَنْقَبِذُونَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَنِسْبَةِ الِاسْتِقْلَالِ بِالتَّصَرُّفِ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّرْدِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَزِيدِ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَيَنْفُرُونَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ النَّفَرَةِ وَيَنْسِبُونَهُ إِلَى مَا يُكْرَهُ اللهُ أَكْبَر وَاي ډېر خلق پدې صفات باندې نن مونږه څه وکړو چای کلا داغه امواتو ذکر واوري الله اکبر چیکرم باندې غی امدادونه غواړي او طلبونه دا غی نه کوي انو بیا و یاسی بالکل هینیږي هینیږي او هغه تډیر خوشاليږي چا حکایات کاذب باد دروغ چر دای دا غی فایشاتو د اعتقاد موافقی نو غی تډیر خوشاليږي او څوک چې وته دا حکایات ذکر کوي دا دروغ کیسی نو غی ډیر تعظیم کوي او ډیر اوچتای الله اکبر ساجبا امام رولوانی داخلك در خپي جندلو یا زمونه مې يوح كي يا يح كي لهم ذلك چ سوق ولا دا هيكايات کوي